din nou împreună iubiți ascultători și de data aceasta cu ocazia programului I-141 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu din inimă pentru Sfântul Său Cuvânt pe care ne l-a lăsat drept călăuză a vieții noastre în călătoria aceasta efemeră spre porțile veșniciei. Cercetând împreună acest cuvânt, de o bună bucată de vreme, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 40 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 11, verset pe care îl vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Din versetul acesta am acoperit o serie de gânduri, gânduri cărora însă le vom adăuga și pe cele de astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, care v-ați luat timp să le ascultați. Mai înainte de aceasta însă să vă citesc o poveste foarte scurtă despre mantaua lui Arvinte, o întâmplare cu un om cu minte mai puțină bietul de el așa cum era, dar o întâmplare din care noi vom căpăta multă învățătură toți aceia care suntem interesați în mod serios cu privire la mântuirea sufletelor noastre. Spune că a rămas de pomină mantaua lui Arvinte dintr-o piesă cunoscută a scriitorului nostru Vasile Alexandrii. Acest Arvinte era un bătrân foarte bogat și foarte zgârcit. El ajunsese de pomină tocmai pentru zgârcenia lui. Arvinte avea o manta pe care a purtat-o toată viața cărpind-o într-una într-un chip foarte ciudat. Când i se strica spatele, îl înlocuia cu mânecile. Când se rupea la coate, îi punea pete cu gulerul. Și așa mai departe. Mantau ajungând în felul acesta numai petece în care un om bătrân răbda de frig. Lumea râdea de moșarvinte, dar el își cârpea mereu mantaua și se mândrea cu fapta sa. Eu am bani și minte căci mă cheamă moșarvinte. asta era zicala lui. Mantaua cărpita a lui Arvinte a rămas de pomină, dar, vedeți, noi putem trage și o învățătură duhovnicească din această poveste. În mod simbolic, acest Moș Arvinte trăiește și astăzi sub înfățișarea multor creștini, care, în loc să umble după o viață nouă, o tot cârpezi pe cea veche. A pune un petec vechi la o haină veche este un lucru zadarnic. A te mulțumi să-ți peticești viața cea veche cu un petic de fapte bune este un lucru tot atât de zadarnic. Și spune mai departe preotul trifa care a scris aceste rânduri Dragă cititorule, eu nu știu ce fel de haină sufletească porți tu. Te rog însă să nu-ți cârpești viața cu păzirea unor porunci datini ci să îmbraci haina cea nouă a vieții cu Domnul în inima ta. Oameni buni, am o întrebare și eu pentru toți aceia care caută să își croiască mântuirea, drumul mântuirii către cer, prin proprii delor eforturi. Dacă ducându-te de la un punct la altul pe pământul acesta, dacă ducându-te la sapă, ducându-te la servici, mergând într-o călătorie îți faci semnul cruci și zici, Doamne ajută! Dovedind prin aceasta că nu poți face călătoria aceasta atât de scurtă de la un punct la altul fără ajutorul lui Dumnezeu. Cum te poți încumeta să crezi că ți-ai croit singur drumul până la cer? Poți să zic că nu poți să te deplasezi aici pe pământul acesta o distanță oarecare cât de mică fără ajutorul lui Dumnezeu, dar până la cer, dincolo de mii de ani lumină, ai pretenția că te poți duce prin cele ce faci tu sau prin cele ce ți-au spus alții? Numai o minte bolnavă, numai o minte orbită de satana poate să creadă așa ceva. De aceea rugămintea noastră fierbinte în numele Domnului Hristos este să te trezești din această adormire, să înțelegi că nu-ți poți croi singur drumul către cer prin niște datini vechi, prin niște învățături ale oamenilor, ci trebuie să accepti cu atât mai mult în privința aceasta pe Domnul Isus Hristos, căci El este singurul care este calea adevărul și viața. Așa scrie Scriptura, ale cărei scoarțele săruți pe parte și pe alta, dar nu le deschizi să vezi ce scrie în ea, că numai Domnul Isus este calea și nu ci un fel de datin și de rânduieli din acestea pământești. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul Isus pe care ni-l-ai dat și în care rămânând, primindu-L mai întâi ca mântuitor al nostru și rămânând în El ca și călăuzitor al vieții noastre, suntem fericiți să știm că vom ajunge la tine în cer, unde să fim pentru toată veșnicia. Binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu lămurirea noastră mai adâncă a nevoii de a-L primi pe Domnul Isus, iar acelora care prin harul tău l-am primit deja, dovedește-ne că așa după cum nu ne-am putut croi mântuirea fără Domnul Isus, tot așa nu putem nici să mergem înainte fără El, ci atât la mântuire. Căci și pentru drumul care ne așteaptă după mântuire până la cer, avem nevoie de Domnul Isus Hristos, al cărui nume vrem să fie binecuvântat de acum și până în veci. Amin! Cu Iisus în lumea asta, voi merge tot mereu. rea de întâcări cu sus ajunge voi în ceru sus Isus, Isus este calanțara ianțara bucurilor Este ger ne poartă spre Liru Isus este calea în țara bucurilor. Crede în el și vei fi fericit. Da, Isus este calea în țara bucurilor. Crede în el și vei fi fericit. Nu în bani, nu în plăceri, nu în mărire pământească, în nimic din cele trecătoare. Crede în Domnul Iisus, căci El este veșnic. Dacă te încrezi în cele trecătoare, dacă îți sprijinești bucuria și fericirea pe cele care trec, bucuria și fericirea ta vor trece odată cu ele. Iubiți ascultători, am anunțat așadar că ne aflăm în versetul 40 al Evangheliei după Ioan, capitolul 11, care sună în felul următor. Iisus i-a zis, Nu ți-am spus că dacă vei crede, Vei vedea slava lui Dumnezeu? Cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Isus, Martei, cu ocazia învierii fratelui ei, Lazar, când se aflau exact la mormânt. Domnul Isus, care avea puterea învierii, Domnul Isus care era cel care a făcut toate cele ce se văd și ce nu se văd, vine acum și îi spune Martei, cere oamenilor să facă o lucrare, fără de care el nu și-ar fi perfectat minunea sa vierea din morți. Este foarte interesant că el care putea să cheme, așa cum vom vedea imediat pe Lazar din morți, el care l-a făcut pe Lazar să iasă afară cu mâinile și picioarele legate în fâșiile în care erau înfășurat, așa după cum este obiceiul la iudei, el cere oamenilor să facă și eu o treabă și anume să dea piatra la o parte. Dar cum? Tu, care ai puterea, Doamnei Iisuse, să înviezi un om, ai nevoie de oameni ca ei să dea piatra la o parte? N-ar fi fost suficient simplul tău cuvânt ca acea piatră să se mute din locul ei? Tu, care ai putut să poruncești unui mort mort de patru zile să iasă afară și la cuvântul tău a ieșit? Tu, care l-ai făcut să vină afară așa cum era înfășurat în pânza aceea de in cu mâine și legate? n-ai putut să poruncești unei pietre? Iată, aici este o mare taină, se ascunde aici un mare adevăr și anume, așa după cum a spus și Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu ne-a putut face pe noi fără de voia noastră, dar nu ne poate mântui dacă noi nu vrem. Darea pietrei la o parte, printre altele, semnifică partea noastră care trebuie să o avem cu Domnul împreună la mântuire și anume primirea mântuirii pe care El ne-a pregătit-o. Slavă lui Dumnezeu, mântuirea este toată a lui, el a gândit-o, el a conceput-o, el a împlinit-o, noi nu avem niciun pic, n-avem nimic de adăugat la mântuirea lui, dar toată această mântuire, oricât de măreață și de minunată este, nu ne va fi de niciun folos dacă nu dăm la o parte piatra obiceiurilor părerilor noastre bune a eului nostru ca să îi facem loc Domnului să poruncească omului mort în păcat să iasă la viață în înnoirea vieții pe care a dus-o el pe pământ. Învățătura aceasta este foarte importantă. Vedeți, noi râdem de păgânul care cu credință oarbă se aruncă la picioarele idolului ca să audă adevărul din gura înșelătorului ce se ascunde în el. Dar când un înțelept oarecare face din propria sa rațiune un idol și nu vrea să primească adevărul decât din gura acestui idol, este oare un lucru mai puțin rușinos? Credința dobândită numai prin rațiune, fără cuvântul scris al lui Dumnezeu, spune un mare misionar creștin, japonez, este expusă să curgă, să alunece ca dintr-un tub spart. Se poate învăța în școală, dar îndată ce omul intră în învălmășarea lumii, se leapădă de Hristos, tăgăduindu-L cu trăirea. Credința alunecă cum alunecă apa, n-are fibre morale. Dar în omul care se întoarce la Dumnezeu, care dă locul cuvenit cuvântului său în viața zilnică, este ceva puternic și curajos, mai ales dacă se întoarce de la o viață destrăbălată. De aceea Domnul Iisus zice că mai repede intră tâlharii și hoții în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ei sunt conștienți de nevoia lor de pocăință, decât aceia care au o formă oarbă de evlavie, fără să aibă adevărul isus i-a zis deci Martei, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Marta, beata de ea, privea spre mortul care mirosea greu, nu spre Domnul Suși și spre cuvântul lui. Din pricină aceasta nu putea crede cu adevărat și nu putea vedea lumina slavei lui Dumnezeu. Credința adevărată nu se uită la greutățile din jur, nici la oamenii care își spun părerile lor într-o problemă sau alta, nici la legile materiei care par de netrecut, ci credința adevărată privește la Domnul Isus și la ceea ce spune El. De aceea vede slava lui Dumnezeu. Prin ușa credinței omul intră în împărăția lui Dumnezeu, unde vede lucruri nebănuite de mintea omenească, unde aude lucruri care nu s-au suit la inima omului și unde slava lui Dumnezeu o privește fără văl în toată splendoarea ei. Prin credință vezi, crezi bine, vezi bine și trăiești bine. Ascultând des lucrurile credinței, adică Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, credința se înnoiește, se întărește, și se înalță tot mai frumos și mai spornic spre cerurile cerurilor lui Dumnezeu. Dacă unii au credința slabă și se vaită de lucrul acesta, e că în loc să se ocupe din cuvântul lui Dumnezeu, care întărește și înnoiește credința, descoperind tot mai mult slava lucrurilor viitoare, ei se ocupă de lucrurile lumii acestea și toate lucrurile lumii acestea exercită o influență nocivă asupra credinței, ne otrăvesc sufletele noastre și ne împiedică tot mai mult să vedem slava lucrurilor viitoare. Ne orbesc cu lumina aceasta de o clipă a lucrurilor pământești, împiedicându-ne să vedem adevărul lucrurilor cerești, Slăbindu-ne astfel din ce în ce mai mult credința în Domnul Isus Hristos. Privești spre El, te umpli de El și de-are Lui de credința în El. Privești spre cele trecătoare și blestemate, te umpli de o travă acestora. Singura credință izvorâtă din cuvântul lui Dumnezeu, numai aceasta duce sufletul în patria adevărului și dă odihna netulburată a trăirii în Dumnezeu. Sufletul credincios poartă necurmat lumina bucuriei și a fericirii, chiar și atunci când trebuie să treacă prin cele mai întunecoase împrejurări. Binecuvântat să fie Dumnezeul harului credinței pe care și l-a revărsat și îl revarsă din berșug peste Sfinții săi. Amin! În versetul 41, participând împreună cu Evanghelistul Ioan, care sub călăuzirea Duhului Sfânt ne-a relatat această împrejurare, la minunea săvârșită de Domnul Isus cu învierea lui Lazar, aflăm că au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Iubiți ascultători, după ce piedica este dată la o parte, adică piatra firii noastre vechi, eforturile noastre personale de a face noi ceva pentru mântuirea noastră, încrederea în noi înșine. După ce ne pădăm de încrederea în noi înșine, după ce ne lepădăm de învățăturile, de tradițiile oamenilor, după ce ne lepădăm de tot ceea ce este în afară de Scriptură, după ce ne le lepădăm învățăturile chiar unor îngeri veniți din cer care nu se potrivesc cu Scriptura, numai atunci vine Domnul Iisus și face lucrarea Lui. Ne mirăm când auzim despre expresia aceasta chiar îngerii din cer? Așa ne spune Pavel... Dacă noi înșine sau chiar un înger din cer ar veni și v propovădui o altă Evanghelie afară de aceea care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, așa spune Pavel. Deci noi trebuie să ne lepădăm de tot ceea ce este în afară de Evanghelie. Căci numai după ce rămânem la Evanghelia adusă de Domnul Isus Hristos, începe să lucreze El la învierea noastră sau la desăvârșirea noastră după ce am fost înviați în El. El nu lucrează acolo unde eu îl stă pe tron. Cum ar putea el să-și împartă stăpânirea cu un vrăjmaș? Ne arată deci evanghelistul Ioan, Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Deși Domnul Iisus avea în sine puterea de a face minuni, el nu făcea nimic și nu-și folosea puterea decât la porunca și în cuvințarea Tatălui. Voia tatălui era ținta și desfătarea vieții sale, era însăși mâncarea lui, cum ne spune la Ioan 4, de aceea el mereu în rugăciune înaintea tatălui și tatăl îi spunea ce să facă și cum să facă. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Rugăciunea Domnului Isus nu este o rugăciune de cerere, ci de mulțumire. El știa că tatăl îl ascultă și de aceea îi mulțumea dinainte. Și tatăl îl asculta, pentru că el, scumpul lui fiu, era una cu voia lui cea neclătinată și veșnică. Atunci când te lepezi de voia ta și te contopești cu voia lui Dumnezeu, atunci când ascultarea de cuvântul lui este cea din tăi dintre trebuințele tale, atunci să știi că rugăciunea ta nu mai este o cerere zbuciumată, ci o mulțumire necurmată. Atunci știi sigur că Dumnezeu te ascultă pentru că tu ești în El și El în tine. În felul acesta nu poți cere ceva potrivnic lui, căci asta înseamnă să-ți vrei singur răul. Frații mei, să ne dezbrăcăm zilnic de noi înșine, de eu nostru, și să ne îmbrăcăm zilnic în omul cer nou, să ne contopim desăvârșit cu voia lui Dumnezeu și atunci nu avem de ce să ne mai temem și putem mulțumi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să învățăm de la Domnul Isus felul cum trebuie să ascultăm de Dumnezeu și cum trebuie să ne rugăm și toate rugăcinile noastre vor fi ascultate pentru că sunt în deplină armonie cu voia lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 42, deci am asistat mai întâi la versetul 41, cum Domnul Isus a ridicat o în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat, iar acum în versetul 42 continuă vorbirea cu Tatăl prin rugăciune felul următor. Știam că totdeauna mă asculti, dar vorbesc astfel pentru norodul care stăm prejur ca să creadă că tu m-ai trimis. Domnul Isus în rugăciunea sa față de Dumnezeu Tatăl, spune lucruri sigure și prin cele spuse căuta să lucreze la inima celor care erau în jurul lui. Aceasta a fost o rugăciune făcută în public. Din cele spuse de Mântuitorul nostru în rugăciune, exprimându-se, știam că totdeauna mă asculti, înțelegem că el trăia o viață de neîntreruptă rugăciune și că rugăcinile lui erau totdeauna ascultate. Legătura lui cu Tatăl prin rugăciune nu era numai din când în când, ci era o permanență puternică. Și pentru că el asculta în totul de tatăl, și tatăl asculta tot ce-i spunea el. Cum el însuși se exprimă la Ioan 8, Tatăl este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Rugăciunile noastre de multe ori nu sunt ascultate, pentru că noi nu ascultăm în totul de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Spune Sfântul Grigorie Sinaitul, Nici singurătatea, nici rostirea de cuvinte frumoase nu sunt așa de folositoare la rugăciune ca și ascultarea. Iar Sfântul Nil Sinaitul subliniază cu putere gândul acesta când zice, Nesupunându-te cuvântului Lui Dumnezeu, faci un astfel de lucru încât de s-a rugat toți sfinții pentru tine N-ar fi ascultați. Ascultă poruncile Domnului, ca și el să-ți asculte rugăciunile tale, zicea limpede de Sfântul Ioan Gure de Aur. Fără rugăciune nu-i cu putință viața de credință, nu-i cu putință legătura omului cu Dumnezeu. Cine crede bine, se roagă bine, pentru că numai atât se roagă cât crede. A spus Domnul Isus. Vorbesc astfel pentru norodul care stă în prejurul meu ca să creadă că tu m-ai trimis. Rugăciunea Domnului Sus în fața poporului adunat avea ca scop trezirea și întărirea credinței acestuia în lucrarea măreața lui Dumnezeu Tatăl, care a trimis pe Fiul Său în lume ca să-i aducă mântuirea și să-i dea viața veșnică. Nu minunea învierii lui Lazar care urma, ci trezirea credinței poporului în mesianitatea sa, aceasta era ținta Domnului Isus. Dumnezeu a mai lucrat în felul acesta și în vechime, cu Moise. Tot ce vorbea și lucra Domnul Isus avea în vedere limpezirea credinței poporului în Evanghelie, în mesianitatea lui și astfel să ajungă la mântuire. Care este rostul mișcării ființei noastre pe pământ, frații mei? Din faptele noastre, din vorba noastră, din cântarea noastră și din scrisul nostru, se vede limpede adevărul lui Dumnezeu? Adevăr care este dincolo de starea de lucruri din lume, de neam, religie, clasă socială? Iată o întrebare. Mult norod este în jurul nostru. Ce vede acest norod? Domnul Isus a spus, vorbesc astfel pentru norodul care stă jurul meu ca să creadă că tu m-ai trimis. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, spune Domnul Isus, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Suntem răspunzători față de toți care, fiind în jurul nostru, nu văd în noi ceea ce trebuie, ceea ce Dumnezeu dorește să vadă. Binecuvântat să fie Dumnezeu care mereu ne trezește prin cuvântul Său și prin alte înștiințări, ca să ne cunoaștem mai bine rostul nostru pe pământ și să-l putem împlini cu credincioșie. În versetul 43 aflăm despre Domnul Isus, așa cum ne relatează întâmplarea aceasta Apostolul Ioan prin călăuzirea Duhului Sfânt că După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare vino afară. După orice rugăciune de mulțumire și de predare lui Dumnezeu, să știți, urmează o biruință. Aceasta este o lege a vieții duhovnicești peste care nu se poate trece. După orice rugăciune de mulțumire și de predare, urmează o înviere într-o anumită privință. După orice rugăciune de mulțumire și de predare, urmează o urcare pe o nouă treaptă a luminii dumnezeiești. Urmează o creștere duhovnicească a puterii pentru lucru și pentru luptă. Iisus a strigat cu tare: Lazare vino afară. Ca împărat peste moarte, Domnul vieții a poruncit cu glastare și moartea și-a luat mâinile sale reci de peste lazări ca să poată ieși afară din mormânt. Cu moartea nu trebuie vorbit încet și nici nu trebuie să te rogi de ea ci trebuie să-i poruncești cu strigăt. Așa și cu moartea păcatului. Numai când se strigă hotărât și puternic adevărul cuvântului lui Dumnezeu, nu în înțeles fizic, ci duhovnicesc, abia atunci cei morți în păcat înviază. Și încă o lucru de mare însemnătate, să se strige din Hristos, dintr-o viață contopită cu El, cu felul lui de a fi. Lazare o afară. Domnul Isus iubește pe fiecare om în parte. El a iubit și pe Lazar din Betania pe care moartea îl răpise. Niciun om nu se purtase cu Domnul Isus ca Lazar, așa că el nu putea uita credința, bunătatea, ospitalitatea și credincioșia acestui prieten. Dacă l-ar fi răpit cineva pe Lazar, Domnul Isus ar fi simțit păgubit de o comoară scumpă și de o floare prețioasă. Dar tot așa lucrează Mântuitorul nostru cu fiecare în parte. El ne scoate din întuneric la lumină. Iată ce trebuie să știe în primul rând oricine s-a întors din păcat la Domnul Isus. Iată ce trebuie să știe orice om îndurerat căruia Domnul îi dă mângâieri de care alții nu pot avea parte. El ne dă nădejdea că și dacă vom muri, vom fi chemați pe nume și ieșim afară. Ne bucurăm că El este soarele de pe cer care cheamă la viață întreaga lume. Razele sale răspândesc peste tot pământul bucurie și viață. Cine l-a primit pe Domnul Isus, este parte din împărăția Lui, iar în împărăția Lui Dumnezeu, după cum ne arată apostolul Pavel în epistola sa către romani, nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. După aceste elemente poți să cunoști pe fiecare om care mărturisește că este al lui Dumnezeu, căci dacă el este cu adevărat al lui Dumnezeu, face parte din împărăția lui Dumnezeu, care este neprihănire, adică o stare după voia lui Dumnezeu, pace și bucurie în Duhul Sfânt, în toată viața lui se văd numai călăuzirile sfinte ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cine nu are neprihănire în viața lui adică nu umblă după voia lui Dumnezeu, în simțirile lui, în gânduirile lui, în planurile lui, în relațiile cu societatea, în relațiile cu autoritățile. Cine nu are o stare după voia lui Dumnezeu în toate aceste împrejurări și totuși mărturisește că este credincios, este un mincinos. Cine nu are pace în viața lui, cine nu are pace cu familia lui, cine nu are pace cu vecinii, cu cei din jurul lui, cu societatea, iarăși este un mincinos dacă îndrăznește să spună că este parte din împărăția lui Dumnezeu. Și de asemenea, cine nu are bucurie, acela iarăși nu are parte de împărăția lui Dumnezeu. Bucuria este dată de starea de față a Domnului Isus. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca toți să primim pe Domnul Isus astăzi, și să umblăm în El, care ne dă o stare de neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, marcăm încheierea programului I-141 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dând citire unei poezii scurte, al cărei titlu este Bartimeu, urmată de o cântare. Cerșetor în sac de jale, dar cu teamă în Dumnezeu, lângă zidul cu portale, eram orbul Bartimeu. Într-o zi, trecând Jordanul, a venit pe drum pe aici, a trecut Nazarineanul, pe cărare sub finici. Chiar pe lângă noi se duse, gloată mare îl urma, și-am strigat atunci, Iisuse, bar David, nu mă lăsa! Cu un glas dulce camierea m-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Ora, bunii, dă-mi vederea! Și-a răspuns, îți fac pe plac. Dintr-o dată, o minune, l-am văzut pe Dumnezeu. Și de atunci umblăm prin lume, bar David și bartimeu. Amin! Am găsit chodul ce mângâiere, o speranță în multele încercări Am găsit.